الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه أجمعين اما بعد ديجوبوريز مو سوشو مسلادر رسول الله صلى الله عليه وسلم سراد دوزر مجاهدين وعمره القضاء لراغي عمره القضاء وعمره القذيا وعمره القصاص وعمره الصلح مختلف نمون باندې ده دزور در سوچې شپیتو خانیم ځان سره روان کړه او هغه به نجی اسلامي لور کړه شهزاده مکی په تر باندې روان ک او زه منځ منځ کې ده اټلا منز رسول الله لاله ورسید چې دشمن ک من نیول لري ابو قطاده او نور مجاهدین په غاړه طرف منه ور تشکیل کړ خپل محمد رسول الله احرام مو تهړو تلبیہ شروع کړه کله چې غزر ورور چې د شيکم چې خلکو لید کړی شي او باغیزه کې دشمن موجود نه و او غبر غزن احرام کوو به کله چې انسان د خپل میقات نه ووري احرام ترللې نه نه او باز علماء د کلي چې دا شړې ګونګر دی او باز د کلي چې بده باندې دم لازم دی دې په دې ملګرو نیت نه وکړنه او شنه سوکي ابو قتاده شه ولېزه خو شه محرم نه تاړم دشمن چرته کې من نه ولېني په لمن زمانس کې د وحشي حمر او خوري قافله ته ريده ابو قتاده شه چې قبلت په حالات کې واقع او توجه ور دنو دې ملګرو په لمدې کې چې خنده وکړه چې داغه توجه شونه دې ټوله هغه طرف قتل ذکر हनुम ایم نشو کول جره غدا قافله دلالان ده گئی اېخکار پاسمان به سور شخواي کړه او وجلا او به روندن ملګری ویل شم خو احرام په حالت کې د مون لحلال حرام ابو قتاده سے ابن رسول الله وخت نه کووله چې دا موږ ته بو شي استعمال څنګه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باریک خلق اطلاع ورکړي چې پلاني علاقه کې دا قیلولتي ري شالت ورغوي ولې موږ د شی کار کړي دغه موږ حلال ده حرام دل دا الله نبی بالکل حلال ده که تاسو ورشي ما لراکی جزیم استعمال کړئ دین ورس به احرام وتړو دي ملګری مو وتړلو تلبیہ شروع کړو دایو وګم را وست پالوونی شروع کړه وګردش لري درې ګردشونه کی د مکی مو شرکتونو دا خبر دی ځوانو لکړه دا د مدینی د تبو کمزوری کړی دي او خپل اخوی د مکی نه بار شو چی نظر په محمد رسول الله باندې پرې نیوزل عینادان رسول الله مګر له وی شرکت په لواني خار کوي لی رحم الله الله دې رحم وکي په اق انسان باندې چې کافر په مقابل کې خپل زور خار کوي دین ورس رسول الله توکوملګر دی چې په رتاو ترې وشرو نيځي او عبد اللبن له حشیرونه وری دې شیرونه حاصل لا و چی خللو بن کفار عن سبيله خللو وكل الخير في رسوله انكافر زمان ویلا محمد رسول الله ن خلاص گئی او ټول خیر باندې با کېږي موږ دغه با خبر باندې ایمان او تصديق لرو شهیدان چی وی دا ژوند دې اوس موږ الله رزق ورکړي عمر صاحب تیراسو کوجه د تاسوګه یې دا فو د ذکر جنته ذکر یې دا خو شیرونه جنته او بل تر محمد رسول الله مخکي او ته خودشمه موږ لارې کوشش داوکه د دشمن پرام منش رسول الله وي عمر صاحب له یو عمر دا شیرونه د دشمن منندشي اثر کې لګرمای بالکل دا غشه پیلېږي او ترغیب ذکر ذکر لا مرکړو د صفه مروه ما بینه ګرځونه وکړو به دروازه ته موږ کې به مروه حدايا <متحدث> ذبح کړل د پدې مناسبت من هیڅ تی وي کله چیرته دښمنان به مونږه مونږ به خپل حدايا په دې ځای کې حلال او ذبح کوو دیرو خدما سره به وښو په نیمه طریقه به دا ول شي رسول الله پاخیزه کې دروزه پات شو بلل سره به کول او دښمنان هم بد لګیدل او رسول الله پاخ اجازه ورکو او اخرې چې وخت پرښونو ملګرو ویلې دښمنانو علی چې بلجله صاحب له وجه دي دله نبی وکړه پات شو لسی شلبوش وې نصیبه وې د مېمونې سره راځل و دلته موږ ورته وکم تاسو وڅلئ کې نه وي وسار ورته موږ ضرورت نشو زه تشیرې ورکوم نبی کریم سره تاسو څنګه سره د مېمونې سره روان شو خو دینه مخه جعفر شه به لګل او مېمونې له شه دا د عباس کې نه و به دا مل هوګه اغه و اسما په ټول سره دي نبی کریم سره تاسو سره یو غلام لرو ابو رافیع وېدا مې مونه په ضروف الاقل <سؤال> لړوله واغېزه کې به واده او بنا ورمنه به وکړو او دا ډېره نشه هم تهزيږي او پام دی چې عقدم شي او باندې چې واده مو شو دي چې د زنان نه جوړ شي او باندې چې وفات هم شو باندې چې دفن هم دره سرک په دښمن نه دی وزېری چې کله رسول الله رعاونه د حمزه شه او دا اوژن یو کله شه عمي يا عمي علي شه او علي شه بلزیوړم او جعفر شه بلزیوړم او ز شبلول توخس مون سیدو مولای علی شبلول وتدشی مارکنس چحرول موساللی او ارش جعفر دے وزم اخلاق سسر مشابید وسخلاق زمن سرا دیوبن سرم ناشکریوب اللہ د رسول اللہ رکا کاو شو او دلوی سکدا جلیور کی چدی زنانه دی ماشوم ترور ایدا پلیکا کلا اغلی به روسوارلا خالص بلبتی گڈی دعاگانو کڑی کدا شر اسلام رونی مخ کی بشی سعيد بن عبان ورد اخذت له قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيب در گئی او من محبت لري جراش عمرو بن العاص غبي لاڑو نجاشی بادشاہ خلا عمر ابن اميه الزمري لاڑو مقصد عمرو بن العاص دا خبر و دا او جابا اوج نمسما ونو مش اغل ویل جرا کد سلام لرا کم بی اوج نو وجب بوکس منے پدے پوچھول دا پوچھور منے ما تا دا گرے بات پهلوان من دحات العرب ویدا دلسری اساس لري چې دغه خپل جبريل رازي لکه سن چې محمد سلام خپل دغه پتا شو باندې غالیږي دغه پسړه کې نورم در رسول الله وقار پره وته لاړو غيځه کې د خپل کړه بستر و غیره تړله خالص شه برده و شر تر و اراده مې دا چې لاړ شم ایمان راوړم زمزم عثمان بن طلحه ویل زمزم رسول الله ویل د مکی جګرونه تاسو له حدیث شول د باندې خوزا د قبرین څخه خلق رااله اسلام داخل شول بيدوسو مجاهدین د عمرو بن العاصه قیادت کې کفرانش کله زيتونو درچه وردان اور نه ابو عبد الله <سؤال> ابن جراح عمر شب ابو بکر شب مکهو اخر अदर منزل <سؤال> را لیکن عمر بن العاص نه مخکېګم مزو احتلام په حالت کې غسل وکې پدې او د څو وکې چران دم استنجاء تیمومي والو منزله مخه لشه مالګړو الله و دې چې د کومه لپاره جنابت کې منځونه عمر دا په قران کې الله <سؤال> چې لا تقتلو انفسکم ذننا موشني او ذننا وجني په پدوه کې نبی صلی الله وسلم رسول لو خواندل এদিন معلومه شو چې خنی دا نو او داس کول شي به ته موګه امر دا یو ځشيګه غم جمم کی اتو در رسول الله بده ملګرو حسابچ او د نور ملګرونکو مو قتل در تعقل منافات نری دا غزور سبقو د فتح له ماکې نه مخکې چې هغه په اتم کې د هجرت باندې شوی دوه پرمځان کې یو وله ماریکہ شویدا چاغلولې شي ماریکای موتا شریعت موتا یا غزوت الموتا ماریکو شریعت د بدی ونه سبب معنی ویل کی چې محمد رسول الله پاک نه او دا لري یو شاندار او خطرناک جګړه د مسلمانانو او دشمن مابین کې راغره د تاریخي واقعده چې موږ تاسو ته به ګډری په دې دي اول دجدا دا موتا ویل شي سره کوم ځای کې دا قرار نلري اهلين فرمایا موتا ديو قريه د شند علاقه بلقال چې د د قصبه ما بين کې و مرحله يې دو مرحله مسافره تقريبا 2 روزه مسل دا څنګه لاله او رسول الله صلی الله عليه وسلم په جند کې لي او تقريبا 3000 مجاهدين لي او چې واس په په هر مکه کې لزر او او سبب د ما د جګړي د جناب نبی کریم আলাইহ وسلم یو استاد او حارسه ابن عمر الازدی رسول الله غلا خطر کی چې دا خزان سره والا د بصره والی له 20 د دمشق دعوت والا. او د شام په علاقه کې دی سره دعوت مسلواله او د بصره باشي له بادشاہ له نبی کریم আলাইহ وسلم دا دیم کر ته خطراله غلې یو کر را غلې او د دحیه کلبی په واسطه منځدل ورشه د هریه قلبا چا سره بستاه ملاقات وشي هغه به د ابو سفیان د محمد رسول الله برکه لست پوښنه وکړو په حدیث بوخاری کې هغه چا مخکې تفسیری ذکر شي ودی ملګری کمیږي او کنا غریبانا دي او څنګه نسب ولادي مخکې چا دا, دا و کړو او غیره د بدلرمند را روانو راتلو حارث بن عمره الازدي شرحبيل بن عمره الغساني په نامه باندې یو والو دې গ্রেফতার کې وو او اکثر حرف هغه وخت کې نسوار شي وو با څنګه نسوار وو د والنت محمد رسول الله د اساس وني ولو حارث ابن عمر الازدي شرهبيل عمر الغثاني اولي سورج قيدي کې کوټه کې وځ د قيد نور شرهبيس مولګري مشر او فوج د محمد رسول الله د ملګري دي شودره او د شاهد خو نه شي بتوره باني ولو شرته اتو ورزو شي دي ځکه دا دي نه برداشت کوله چې د محمد ملګري او هغه به دغه غریږه دغه غریږه عليه السلام جناب نبی کریم عليه الصلاه والسلام دا اعتلار اوره شد چې شرحبيلي بن عمر الغساني حارث بن عمر العزيز صاحب استاده قطن کې رسول الله د غیرتي شړيو ملګرو باندې بالکل د سر ختمي دله تیارو فوج مجاهدين له جمع کړه تقرير اورته وې ویلې قوم کې په هیڅ ملک د د وسم نه دا چې سړي قوم سره د سختو دښمنۍ خو چې دغه سپيره واست د تعالی حق لري چې هغه وښي ان په مسلمانانو کې داسر د ان په کافرانو کې موجوده حکومتونه کې مدا کار دی د حريص ابن عمر رضی الله وجلله د شراحبيلي ابن عمر الغسانيه دريزه د مجاهدين او تشکیل رورديو چې بسر روان شي وې کې چې د تشكيل ور برابر کې اورډر عظيم اولي تشكيلو سپينه جنډو به ورته ویلې ساسو اميره وی هغه بو زيد ابن حارثي دا نه محمد رسول الله د محبوب دا نبی کریمانه ساسو سمه تبنا چی زيد ابن محمد به ورته ویلې دیو صحابي قران کې نوم ذکر شوی دی دنه اې دمه تاریخ ذکر شوی او سیرت درښونی کی رسول الله ورته ویلې به دا چرته شهید شویونو به با جعفر داسه قومنداني او جعفر چې <سؤال> په شهید شو نبی عبد الله ابن رواحه اې دا معلومه شو چې رسول الله ورته تعینو کې ګدا شهید شونه بيد او دا, دا شهید چې بيدانو منه دا چې دا وای ورته ثابت و چې دا به شهیدان کې او رسول الله پر شکل تشاله په میدان د جنگ کې درحم دعا وکړه چې الله دې بلانی باندې رحم وکړي هغه هم شهید کړې دو لقد عمرو ابن عک بارک کله چې دا عمر بن خبر په تر باندې ورته غشیرونی ویلې اللهم لولا انت محتدین. الله کتنې ونه موږ بسم الله ور والا نه ونه موږ رسول الله ملګرته پوښښ کوي لکه دا شاعر څوک وې دا امیر ابن الاقوا وې الله دې پته باندې رحم وکي ملګر اورته وې یا رسول الله دا پوښښېد کیږي تره خبر څنګه اورته سر وکړه اما خو چې به شي او د اشتراط کتابونه کتاباره غلي چې کم دا کوم داسل کېلوه تورات او بل نور کې چکهله د نړیدو خاني او امير متعين کله شي کدا شهید شونه به دا او کدا که شنه به کسن کسان ودا تاسو له متعين کی د دریندې دی د چا سل <سؤال> وړه شهیدان کی ذکر رسول الله چې کما خبر کړو په وحي ملګرو دماغې باندې خبر باندې اخلاص تو شاولنه قومندان صاحب زید بن حارسه دا چکهله شهید شي به جعفر دا چکهله شهید عبد الله بن رواحه او نور قومندان ورکر بیا و دا قوم انده شکل ورکړو د شپین بیرغ او سره وقوه وره روان شوه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته سبو شیطان وکړ یو اولنه وشي ورته دا وکي ته سبو اول دښمنه دعوت ورکي ک اسلام روغه بها ک چیرته نوو به وسره اعلان د جنگ اختیار کړي داوت دا من چې ولدا خبره او من کوی من لکتره کوی نه نبی جنگ دی دا وز مو اساس دي د دعوت نشي ویلې داوته د دا منشي دغه تر شورو سه اسلامي حکومتې چې کله هغه تا خبر هو کې واغې تا ونه منل نو یې څه به تل گزار در کړي وزمون واعظ کب دی کبه دې جمعا کې چرته تقریر کیږي او کچر د ببلجه کې تقریر کیږي خبره و کو چې الله او رسول الله شي ویلې کچا اومن لفه به حق ونه منل بس کول کار وکينو منګم دغه وسو عليك البرق ورن الحساب امام اهل سنت والجماعت امام اهل سنت والجماعت احمد بن وې چې کله یو شړې په بدعت کې واقعي تور د دې هوای چې سنت طریقه دا کوي مننه لکه ترخه کوي مننه څنګه شو به ورته یو لشي تاسو کله د جنگل ورخه لیږي د الله پناه باندې بشرو کوي بسم الله دې ته ویل شي د ملګرو تربيت جهادي واجب نه نشو چې وګورې چې څنګه غړل راواز وا روان شو لاره نه مخ د جګړې د ملګرو جین سازي به کوي تربيت به کوي به ورسه د جنگل بوزي دریم اور دویاله ویشګور اقصړې بثا سوځین انشاء الله تاسو سره بجګړې اخته ری حربی او سلورېمر درته خبره وکړله وی مقصد د جهاد په پیژنه چې خالص الله رضا وبولنه بل بجنګې کید نه پینځه مرته ویل چې ګورې سنانه بنووش مگر کتر شو د بجنګ کې دخیر او به رغي جدا صورت شپږمه مرته ویل چې نه کومه او هم مرته ویل بډاګان سپنګیر منه سپنګيري اته موږ دغه خبرو کړه اق رحم چې هغه پروژه کې نه څو ځن یو ډې ویل غول د لا بندګي کوي بزرګ نه بزرګ نه بدی کې کار کوي اسلامی خلافت څنګه را شو څنګه نه اسلامی نظام څنګه را شو څنګه نه شي د دې وجو تاسو د تاریخ وګوري محمد رسول الله چې څومره ملګري قومنداران مقرر کړي هغه د جګ په تكتیک ماري پوهه و اې چرتي موږ سینډي مقرر کړي چې در سياد دي او د ابو کوي او د دې ذکرونه کوي د خلکو خپل ځای دی دمو درې خپل ځای راو دبل سره خپل ځای راو لیکن میدان ته جنگل به د شي شړې وران چې هغه په تګټیکو جګړباني چې څنګه ملګری بچ کو څنګه به رښمن باندې ورش چې دوکه منه کوي لسم اورته وي نه ور کوي لسم دا منوونی بلډینګ دا مننه ولاوي تغیر به وي کله محمد رسول جواز مسله ور کړل کله من قريزه او په شلالو کله دشمن ته شمن ور د ور تر خراب نه دی لیکن مقصد جهات پسند پر کار دشه الله پسما کمايند الله قانون نافذ دل کبدي کې بيچره دانو شي نه غړور شوهه به جدا صورت وېدا خبره ورته وکړو روان شوو کوچا کې دل جناب نبي كريم عليه الصلاه والسلام سره د ملګرو تر سنيه ولدا پر وسره خدای پهمانه دراغې مجاهدين څنګه الله علم لري قيمتي دي او څنګه محمد رسول الله لري قيمتي دل د شکل اعلان او د فراق مصلحه د مجاهدين او سره وانیږي طرف د ریزره قوا او رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه د دې خوراونيګان د نړۍ صح حالت ډیر شخضو اغانی مرتب وکړي الله رب عزت و تاسو غانمین را وګرځوي ولا مسالم را وګرځوا رب العالمین سجده شمن له زلت او ماتي ورکی وېدا مسله شکهله ورته وکړل جناب نبی کریم علیه و سلم را روان شو نو په دې وخت کې عبد الله ملګرو ورته یا عبد الاول تشاډ ویسما ری پسند الله باندې قسمي لیکن مخې دې خبر نه اي چې در سرګنوو کې روان شي او خبره وکړه لكنني اسال الرحمن مغفرتا وذربا ویس دې مهربان الله نه دې خبرې سوال کوم چې الله دې ماره بخنه وکي او زړه مهربان الله نه دې خبرې سوال کوم چې الله دې ماره شهادت راکي او کوي ضربه چې دې ضربه مال دښمن راکي جسمانه ډيري ویني او بيږي او زموږ ځکه دا پنځه مخالفت باندې الله دې تیریږي وې دا خبره وکړه چې دا عقم مجاهد او غازي دا لا نه سوال وک دي سو هغه ورته چې عبد الله ته وري ځاړي وې زماره فزت الله قسم چې ما لا شړه په دې مناسبت ما نراځي چې دنیا سره مینه نه دا جړه ما په دې مناسبت ما نراځي تاسو نه ما جوړه یې راځي جړه ما لا په دې خبر باندې راغله چې قرآني کریم کې یو آيات ته رب العالمین فرمایي و ان منکم نشتری اټاشه کې مګر دا به جهنم لور داخلي وي وک چېر ته داخل شونې به به دا معلومات باندې کېږي زبتي او زمو کو بناوس خبر ما لا شړه واستہ د محمد رسول الله هغه ټول توجه په اخرت و د اشتراطو کتابونه کې یو ورځ وي دا خپل سر د خپل زنانه بدیغي کې خودره او دستورونه وخلارې دیکھو چې موښانه عبد الله میرا وحادي زنانه لويلې شولې شړې او زوجتي اس ما کزي مستد اوخه دوی زمونه مو خلارې وي مالوخه بدی خبره باندې را لې قرآن کې الله یو آیات فرمایي وان منکم نشتر سو کې انسانانو مگر خمه خدي جهنم له ور او ما مصر دایره پیدا شو چې عبد الله ابن رواحه کله ورداخیل شي اي دا به تی کو بار اوجه کوبون شي ویشکل دا شی تیږي او په میدان د جنګ د موتاق کې ودا لګيږي بهم د دستورونو خلاړي ملګر اورته یې شعب عبدالله ابن رواحه تو ولی شاره به قسم الله شماله شاره به خبر ما درا لا شکل له جنت جهنم له ورداخیل شم به تی اوجه ما کوونم سم اوج در چې رب العالمین فرمایي سو پتا وسو کې شي مغری واره مخه او به ورداخیلېږي دا به ځل نه مسره ده لکه ان جهنم جزبه جهنم راکون دا څنګه داخلي اوسنګ او هغه جهنم رسول الله فرمایي چې ذکر کلا غور بلش یو کیفیت ذکر کلا به بلش بل کیفیت او ذکر کلا شی به بلش بل کیفیت نبی کریم علیه السلام فرمایي چې اوسړي په دنیا کې ډېر څه جون او دې جهنم له ورول دل وی دا به تاسو ته فوشږي چې دا اور والا آیاته چرته په دنیا د دا بووی چې لا وې که چرته اوسړي د که <کو> دنیا مابی ما په حاضر سره رسول زری شي اي اعماله به راکه دي خبر نه چي جهنم نه بچي واو الله تعالی رسول الله فرماي وي كه د اسمان در سره چرته واستونه روان شي نو ماځګر بره اور شيږي خلونه خلونه به يو شړې مزل کې ته جهنم په سر کې شروع اور شيږي لاندې بره شيږي دمر جورا قرته به تشكره کيلي کلي عمر سه بدا وي د جهنم گرمي شړي سخده او زم در رب رسول الله فرماي یو یو رات وې دی جهنمی دومره لکه دوه غر او کو دوګی یو طرف نه جهنمی سړې مزل وکړي دروځو پورې مزل وکړي لیکن دیبل طرف لبره شيګنا نبی کریم علیه السلام فرمایي وې دالانه نشوند به عمل لرشدری به نه شوند به دې شرلخه او حسن بشری فرمایي چې د هر جهنمی سرمن من با اوي سره در د روزه او به به جوړي الله او به به سوځي به سوال زمونږ الله خو قادر چې هم دا سره من پری خدل یو وجه علماء دا لیکر دا چې الله رب عزت موږ خپل طاقت خي دوی مو وجه علماء دا څنګه کړی دا چې کله دا بدن سرمن نریشونه دا به سخت درد لري د دې وجهنا ذی خلقولا د یو پرڅخ یم پرڅخ باندې دا زبره باندې انسان دا شه ببار راوږي ای دې خلقو خوراک بني قران کریم بل عالمي فرمایي مگر غسلین د جهنمانو دا ویني زویس خبدن نوډه کې طلب د ابوبو کی رسول الله فرمایي دوه پکن ډولنه کې برته چکهلې دې مخ له ورته نجدي کړې شي د مخ دا سر مې شو بر سر مې د خاص اندامې د کور ته لوي نه به ارڅ باروش مگر اوس قرآن کریم رب العالمین ثم ننجي بهم نجاتكوا الذين امنوا اغا خلقوا لشهر ایمان دار دې ضلانه یری تقوا برکې مون دا ویلو به ځای خبر نه کول چې په کوم ځای چې مون قال الله خبکیږي انت اجرینه کول چې کوم ځمانه خوشحالی کې غل زنه سلام د مې منانو قدرک ولا بغنا باندې اصرار نه کول پنیکی باندې دوکه کې دلنه دا تم ساتل چې ما عمل به الله دایره پیدا کو چې اسنه لرا رد نه کی د قران او سنت تابع داری هغه کار باندې چې الله هغه نه ورانده کیدل دمباحاتون زان ساتل الله سلمینا د الله بندگی کولا درب العالمین د بندگانو سلمین او دول حق چې انتخاب ول چې هغه په خوشحاليږي د حرامون زان ساتل د طاغوت زان ساتل او ذکر رب العالمین کولا د محمد رسول الله فنخشمند روانې دل دنیا شانه غرزو له د الله بندګی له لبیک ویلا د او هغه مرته دین تاسو درچنه کې بار بار بین شوی دی اوله مرتبه اسلام دا چې د کفر او شرک نه جوړی د دقه شم د ګنانو جوړی د اشتبای شي نن ځان ساتل د مباحات نه ځان ساتل د الله نه په بل طرف نه روانول څنګه په د تقوا راشي دا خبره موږ کې بین شوی و در رب العالمین نه حیا علم دا الله دین اماتو شکریہ دا الله فضل و رحمت قوي ایمان تقوا رسول الله فرمای بعض دشي انسان نشا غبره بجله یو نتهریګه او باج بده سونو غنده او باج پیدل او باج انسان بده شي شغله ک منډ رواني او کله انسان اور داخل شي اقن دمونه بس وسیږي نشي باغي بن سجده لګې دا خبره شکل وکړه د رسول الله ملګری روان شو شپغم چکه روان شونه مې نه اناله کړل ورشي ده په شهم کې نه دې علاقه ده د نبی کریم المصطفی صلی الله علیه وسلم ملګریو لري خو صحابه کرام دا غوې در رسول الله ملګرو لپاره اطلاع راوړل دا زړمنه حریصوی ته خبر نه ویو لکه فوز دشمن را وسته ری یو لکه د حیرق بچاره وښته یو لکه دا د ولاګ فوجان راغلی دی او په دې خو دریزه مجاهدین دي چې دا یو مجاهد په سر باندې شپږ پښې تک د زره وسکه و تاسو فورق ومننن وقل کین سستر غبانا او شوره شروع نشه وسه چل غول پکاره دي دره یو دو, دو خبره پیش وی دا خبره پکې چا پیش نه کړي شاله کې جنگ نه کوي تیښتکه وو بازي ملګرو د ویلې وې پدې چې کومه پاتې کېږو محمد رسول الله خلق لېګو چا موږ نور کومک راو لېګې زکه دریزره کسانو زله کسان دغه ګور ډېر ګران کار دي دا سر نشي کېدلې دیم جماعت دې وهم من رسول الله عليه جل ومقدسه من بس من رسول الله الامر مطابقا دا دولكه فوجين مقابلي الاردن كي به حق شي من الله هواري فيصل بدي خبر بني وشوا او بدي مقام كعبد الله ندير شروني خليك بغيره آتش كلو تش مخصوص من شهادات ديو رسول الله با امر بني راغليو او ديجه بن الله نصيب كيو دا او به ارد سمي سن ذكر بش بدر كي من الله لكم كن اول لكن خونین کې را لګېلې او په بل <سؤال> کې را لګېلې ملګروو پروګرام په دی باندې برابر کې چې بس خمه خمو جګړې لورځو پاتې کی ګنا د نبی کریم علیه الصلوات والسلام ایمانونه ډېر قوي ایمان چې کله بچا کې موجودي هغه به د دشمن نه یې نه ګینه اې دې وجه نه تاسو د غیر مشر موږ ورې چې ما طاقتونه وینم کنه تاسو را دې ورې په الله سنت او او د شي ایمان سړی کله نشیب کېږي چ هغه قوی امر ولا خوند چې هغه د دشمنو به متاثر نشي هیڅ یې سبب اوردانګي اولمو دقیقه لپاره شیل وجهی ذکر اجمالی د الله په خلقاتو کې اول سوچ کول دوم د قشندمو قران کریم کې سوچ دریم د الله په نمونه کې سوچ چلورم در رب العالمین ذکر پنځم داغه دعا وکتل شپګم د محمد رسول الله تابع داری کوم کې څا اخلاق اتم د نبی کریم علیه الصلاه الله شخصیت پیجندل لسم دي اسلام دين محاسن في جندل اي ولسم ده اركي سما كفر و شر نجداي دولسم رب العالمين لوقت وركول دير لسم ده على ما وشركينا الصلاه سوار لسم علم القران والسنه بين لسم ده ادم نكار قسل شفارسم محمد الله رباركول ولسم اغا كار انتخابهولو شي فق مندي دم مومنان دو پاراخه انتخابهول جزل ده اغا كار نجداكيد جتا رب العالمين نجداكي نونسم او شرم عمل صالح دشن کارونه در رسول الله بادې ملګریونه پیسې لا بده او شې بس میدان لا دنګلی یوه شہیرا وه م په کډاو نو په یو طرمه دشمن قوای ور او په دیبل جانبانه د محمد رسول الله دریزره مجاهدین شاسواره په دی کې و وشې کله دا واړول تقریبا او تقریبا په دی من حارسا هغه چې امیر او سخت رغبات ور د دو دشمن دوالا که پاوجو پا دیگه پانزوز در اصونه و تو سوچ کوا دی خواد دری زر مجاهدین دی اقی خواد دوالا که پاوجین دی او اقی سر پانزوز در اصونه را وستی یو یو عز دستی و لکه تنگان تو پانزوز در تنگونه پیوکار کار وروغ ورز و چیر تباقه تنگش لیکن در رسال الله ملګری در رسال الله ملگری و عقل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله تربیتی خلق وا تربیت پر امام محمد بن مسلمه بارک الله عمر بن خطاب فرمای رضی الله تعالی عنہ به محمد منی مسلمه د انسان د چ زور کو پار او ته یو خو غرزو دا ور د زن له یو غرزو دا پد د مغیر رضی الله و بارک الله رضی و دا په و تاسو قی کوي او د خار څلور دروازې او په هر دروازې کې چوکیدار مقرر کړ لیکن تک مغیرت رؤژو دښمن مرو رسول الله مجاهد فوج انسان و قهرمان او نسګه د ملګری نمسه دکرا نو شهربني حارسه سخته رغيبرك <متنی> چې به دې کې شپم را له دعاګانې موږ خپلې ده صبر تلقين مورکي او د جهادو د جنت او د ټول تشکري بګه اوکړي او تهجوري کېږي د دعاګانې اوکړي او تهجود لشي انسان خلک راو چې دعاگانی دعاګانې وګړي د بیکامي بيږي بی ځکه خود رسول الله ملګرو په سر وخت کې عمل یو دشمن په غفلت کې بل مسلمانان په تهجود کې د دعاګانې غواړي او دا خبره موږ کې ولا انسان متہجد راغوی شي دی په دې شر چې وختي ودی ودی کیږي قيلو لك وي قيلو لك ما سپېږم ځنه واخ کی خاص کر د سورې کار د ورسني اې و وې چې کله ودی کیږي وخت او د ګنا ساتل د دنیا په کارونو زن ځان ډېر نه مصروف اول ډېر خوراک او شاک نه کول د مامینان سر کې نینل در د اخرت سوچ اقیتونه او حدیث کتل چې پای کې قيام الله الله صلی الله علیه وسلم شرط کتل په ځمانی مال او جرمونه وغيرها دمو قرر ویشکر دا خبر هوښ وا زید ابن حارسا و اغه ملګریسان سره تیار ک او دښمن باندې سره وخت کې بریده عملیات شروع کړ یوقد ورک فوجان او بل ک ادریس در مجاهدین او بریده د ملګرو ځوانان کې رسول الله ملګرو نژر ابن حارسا امرو د رسول الله سر ډیرین دی چې تمین اوه وې کلشې جوړ تشکیل کړ قرباني چې دښمن باندې عملیاتونو سره جګړه وان کته انتمر ماقام پوره نه کړه شروع وا دښمن ویل کتلګه کې ونه خلک دي دا وسره غلیس مونږ د ولا کوم پوجان مقابله کوي سخت جګړه وکړه چې دشمن له سخت لطافت پکې ور کړو پدې کې به د نبی کریم علیه السلام ټول تقریبا دول شهيدان شي بل درې په کې لوی وړاندانم نو نور مشهيدان دا سخت مادی وي شکه څنګه غلا وې چې ماخا ماخام کې دوه د خپل اسماني سورو وې دومره سخته گزارونه د نېزور باندې اوس ول چې حتی تابه دا ګمان کو چې پدي نېزو باندې بالکل زیات ملي حارسه وسو زیدو چې کله وسو زیدو اور واښ سره پرې وته ایستدا شي ان لله وانا الیه دا شي شنو د جن بیرق ز... جعفر زله الله نور چې کله هغه شو جګړه شروع شوه تر بل اورځي به څلور سال جګړه شروع کړه تر ماکان پورې چې ما د شپږ جنگل کېرو بلکې د مېکاوله به جنگ شروع شوه تر ماکان پورې او تقریبا فینزو ورته د جنگ شروع پینځمه ورځ باندې وشکل دښمن ور باندې گذار و کړه دا جند نه ولې او بدلا تیوالو وی به په 15 مېدا جندونه ونه وله ودین تیوالو به دا د وړلو سره دي جند نه تا وکړو دا کوم چې څنګه لکه پاته دا سو او سوچ کوي چې د رسول الله د ملګري زنه شاخر صحابه کرام څنګه په دنیا کې رب اعلان د جنت او درزان کې اجازه ستاسو دراجې ما او دا د اهل سنت والجماعت اتفاقي په صلالات د محمد رسول الله جي سمره ملګري دي دا ابو بکر نه وي لري 20 زلال نه پورې د ټول رب العالمين راضي دي او ټول د جنت والي دي او وینم چې روانه په دې وخت کې ونه سترني د شهر خانه راغه جعفر سه به یو شکل په دې سر باندې وله دوپړه کې او دا اخلاق شګه د رسول الله ته او دا اخلاق با او شکل د محمد رسول الله سره برابر او تقریبا د درې درېش کلو په او چې کله میدان د جنگ راکته کې دوخ بل اسم وژنلو دا کی پل آس و هغه ودا یو شخصي راهاوه کینه په دې شووکه په بيداست سړک په اسو غیره ونو وجني خو مشتين کړه وې خطر حق له ورشي کې وکړه او مقصد دا جعفر سره پکې دا و چې ما په طبيت کې دا خبره پیدا م نشي چې ګوره ته ټیکته وکړې از دې وجدنه د جنگ م کوي تر اخر سره په دې کوي چې کله دا پری وته نه عمر فرمایي چې زم بده کوم او خالص دې دا عمل لري مو ابو وېده ميدان د جګړې کې کلمنګ د بار وې ور تقریبا 520 زخمونه ټپونه په دګه کې لګي دریو او ټول مخامخ یو دنبه کې شرتر اشاره خونه ډاغلې نه وو نېسب کې لګي دریو خوشب کې لګي دریو توري کې لګي دریو وېدا د ميدان د جګړې نشه بار وېس په دې وخت کې جند شي عبد الله واخستا خو د چکه جندا واخستا په دې وخت انسان دی څلګه دا خبر نه شي کنه دا ټول ملګري شي دا شو هغه شي دام شي شي څه به کیږي خو لکه در رسول الله ملګري خپل ځان لپاره ترغيبات ورکړات یو عبد الله ابن رواحه جنت ګور دلته راغلی دی او شهادت ته در رسول الله امر دی زموږ در رب العالمین رضاعت څنګه تیور سکه کیږي وې د خپل ځان می خپل غيرت وروا چون یو دم می شو جنگ شروع شو و چې کله جنگ شروع شون عبد الله ابن رواحه ابو رافی سے فرمایوے قسم پر اللہ چې ټول ملګری خوارش شو ځکه شيکاس ګل شو په ملګرو جنډا چبري وتا بس ما وی په دې وخت کې ثابت البدرې وی حتی تر دې پورې ابو رافی سے فرمایي چې دو ملګری ما پیوځه ونلیدل دومره تیت پات تیت پراک شو وی ثابت البدرې شیکل ځا جنډا را واخه سره ملګری وتا بیر ترا جمع شو خالا وی ویل چې ونه شي دا جنډا ملګرو ورته سره دی وی کنه وے ما په دیند مې نظر راکړ چې دا به زه رات سره خل م کړې په دیند مې نظر راکړ چې ملګری دا ټیکته نه بچي او د خالد بن ولید په دپار ميدان راکړ ساده خالد بن ولید په پدی وخراغه قتل شوی چې روانه خل شه دا به سويره ک ونی ولاد دلیل په دې باندې چې امیر د جفي خبره وته چکله طرح خاصره به اتکه او په میدان د جنگ کې دا هغه خبره به ته باندې د شریط برابر او لیکن کچیر ته میدان د جنگ کې نه وي دا به وتا باندې بندیز نه شکل نشي لګولې چې تبز ما په گروپ کې جنگي یو گروپ سره باندې ځنګيږي زما سره عمليت لزي او بس سره باندې ديږي بالکل به تعالی اختیار شتا مگر میدان د جنگ کې چکله به مثال لاندو واته دښمنو مجاهدين به خبره وکړه خبره به ته باندې خبره شو معنا دا خو د شوي او په دې مقام کې بلځ دو بلځکیو تشکیل کې دنه او نور ملګرو سره لاړی دی امریکه تا باندې چې تیر ازونه کول دي تیر ازونه بيزيد دی غلط دي په خپل ځمانه برابر نه دی وې دار اوا خسته د جنډا او وی درو له نورو عائشه له نه هفر مي شروف ډيرين ته سخت وې نبی کریم علیه السلام د خپل ملګري ټول لاجه ما کړه ودا حالت ورته الله ملګری چې کله جمعګروته ویلې د موته حالت تاسو زګر کوم او در رسول الله په دې مخ باندې د افغان معلومې دو سترګونه او خیم روان وي ویلې د جنگ بیرغ شو د زید ابن حارسه رضی الله تعالی عنه سره وې د سارنا مکان پورې جګړه وشو هغه شيچ به بی جنگ بیرغ شو جعفر رضی الله او په پلاس کې ونیو پینځورې جګړه وشو هغه ام دریم دجان غرهښ لري دا عبد الله ابن رواحه په لاس کې واښو در رسول الله رسور غو نه مخې روان وي ځکه چې یاپر څه وته ډېر ګراله یو ورځه ورته لري رسول الله یاپر څه برغې وي دومره پتا دی منه رامن ډکړه مخې لورغه غاړه ته واښه د لنګ مبارک نشانه پرې واتو غاړه ته واښه رسول غو نه ډېرین دی چې وخلارې ملګرولو ولای قسم فل اعمال معلومات کې جزر خیبر په فتح باندې خوشاله کده پر اتله او د نبی کریم علیه الصلاة و السلام سره شکل اخلاق ارس برابر وی عبد الله ابن لو اهم شی عبد الله ابن لو هغه جندل اشکه واخسته نور غلیش صحابه فرمایوی موږ دې وخت ورختا شو ما خند چ عبد الله ابن لو هغه چې چل کړه دې وی سکو ته وکه و کله ګرسته به وی وی شو وسو دا جندا رب العالمین د تور نیوی توري پلاس کړي ولې دا ابن ولید او سخت مارې کړي د دشمنو د مجاهدینو مابې کروانه دا عائشه رضی الله عنها الله خبره کوله او سړی راغې ورته ویل الله د جعفر سبزانا خوډي رسختي جاړي چې زمونږه خپل ورور شي خاوون نشي بچي ځاړي وي نبی کریم رحمت و السلام ورته ویلي چې زمونه وي وي به راغې به ورته ویل رسول سخت ځاړي وي زمونه وي دریم کرے ورته ویل رسول الله هغه سخت ځاړي پیغمبر اسلام رحمت الله ورته خبر راووله په خلکو ورواز شو عائشہ و ما سخت خیر او کړي دي چې لکه څنګه خبر نه پويږي پر دې کارونو کتاب خو چې یو کړ دیتی چې زمونه چې معنا نشو دلیل نه <تصفيق> بدی معنی چې کله وسړی مرش واغ داخله منه کړی نه دي خبر نشمابه منه شاره در غره خبر عذاب ور کې دی شي مله کوته وترشتم دی او د قبر عذاب لپاره مخې اسباب ولشي وو تشم متر نه ځنه ساتلو او شرکا ولا او کفرک د امر پرلار نه پرمانی منزرش ک ولا منزک ولا زکات نه ور ک ولا قول با مخه مخیب لګه ولا پښه شاهر لګه ولا زناکه عمل لګه وملودک ولا د صحابه ورودی بد ویلا په قبر سمنه میته ځکوله مسلمانانو بيجه ټکشنه خاص سر روزه رټي نمک خاص کر اقزنه شاغر بچينه پي او د قبر د اعظمو د بچو د علاج ذکر کړی شوو تبارك الذی ویلا شهادت خاص کر دواګانی درود صدقه د مسلمانانو دواګانی جنازه وغيرها شنو ډیر شي نیوله شي وو عايش ترجل انا اصم پلاوي چې جعفر سي او زياد بن حارسان او دقشن عبد الله بن رواحه وي دري وړه موله د بجنات کې ناس وو زيړمن ثابت هم به دي حارسان به دي کټ کې ناس جعفر رجلام سر به دي خو کې کټ کې او د عبد الله بن رواحد اکټلې کې دونه جدا کو غوالي په کې کو غوالي دا منه اخو بالکل جدا یا دا منه چې کله په هغه وخت کې د تور ميدان د جګړي دا جندا واښه تا وکم کو نه کم د ځنه کې لږه تردید عمل د وجه نه به دي کټ کله جنت لو دا ور داخلي کې دلیل پدی مانې چې میدان د جنگ له مجاهد وردانګي په دې وخت کې داغه د دا نیک برابر الله پیسې لگے کې سره بالکل په شهامت باندې ورودایږي چې الله رضاو شهادت دې ډيري اوچت بلډینګونه وایي تر دې پر روایت کې دی که انسان ورته چرته ګوري وداخلي بیره پروش او قبل سره په مجدلي باندې جکړه کې واقع شي واقع به شي چې عقل مو ملل جنت کې بلډینګونه وغيرها ورکی خلق زړه کمزوري او بيويلي وې چې apparatus له خون ددواله اسونه شو الله وزري ور کړيدي لوس امباتانات كزغورماتيا رالوسي الوزي. جا پري تيار مرتويزكدا الوجرا الوجي زل جنا حي مرتويزكدا زو وسيري دي دليل يبه ديمان شكم شدرب العالمين لفاروركي امق شبتال الله دركاي دول اسن الله لفرور ك الله وتول اسن ورك تو دلل لفر غنافرت الله بتارك ايوزرك لا ده قانون وسنت ويجا خالد ني وليد شكار وك جندل اسكو وا خستا ناشنا تو شري او دي روتت حتا که په اسماني بچرتا سورو اعلان دي خليده بن وليد ابي كي له د عمره دنګمو او د عمره زلمام زوليو دا کي تر مجاهدين چپ طرف لواړول او چپ طرف مجاهدين کي طرف لواړول مخکي ورسټ له ورسټ مخکي کړ دي جنډي به راغلي کوم تغيير او ترمیم وکي د شپې تو نه وصل شاواران واغلي ویلي وی کسان د مدني طرف باندې په بدش خاور باندې علاقه باندې برازي چاغه لري ګردو کې چ کلمن د سارو وخت دشمن بدښمن باندې عمله کوو نتا سباله اول لشکره سواران نشو د تکبیر اوازونه وګشې الله اکبر دړي بو جوړیش به بلس کې سارو سترا نشو به چې الله اکبر او دړي بو جوړیش وېکل شي میدان د جنگي سره لاندې لس کسان سره الله اکبر ویلې به لشکره سره نور شسواران راو به لشکره سره نور خواته کسان نور شیدا دشمن باندې ایستا رو براغه قسم په د مدینه نور قوا وراله او دور تویل شي د مدینه ترنم بلګراشه ګران دل د رسلار شي دښمن چې بدی وخت کې مات یو خړا نو خالد بن ولید فرمایي وې ما په دروازه لا سن باندې استعمال ولا وې زما په لاس کې تقریبا حدیث بوخاری کې راځي اته تر مات شوې سوچ کوا د تر چې انسان بره کریمانه ماتي کې د څومره زور بغاړي او بده خالد بن ولید انسان چې په اس باندې نس ولندې پکې لګي او قوی و اخر دا د یمانی و تر وا چې د املاس ولا نه هم تر انداوه شي زما په لاس کې وا دبن د قشانه زبير رضي الله محمد رسول الله تر د تر جو دا کار کوي وې د شومې باندې چې کلام ماته شو مخې شو او مونږ وربشيول ډېر خلک به کې مردار کړ مجاهدین تقریبا دول شهیدان شو درې په کې د ام سترامو بن حارسه رضی الله تعالی عنه جعفر الطیار رضی الله تعالی عنه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه انور مجاهدین منور په کې شهیدان شوې حضور سره په دشمن چې کله پوځي جلکه دا خو مخه مجاهدین دی زه نه دی راغلی او مونږ توله کوي فوجونه ودوسونه ماته راکړه بیرته بشره وګرځیدل جنگي کول خالد بن ام جنگ کې مجاهدین ساتي دا چې سر ضرورت چې مجاهدین وزه کې خلک طلب کیشه دومره کسانه شهیدان کړو یوو تقديري په کار چلانده واته جنگیم کور وسه کولم جنگیم کور وسه کوله حتی تر دې پورې چې خالد بن ولید تر مديني منو پر مجاهدین را و ویچرا وسته مديني منو منو لري چې د څومره زنا نه وي دوی تګ را وخه شو د خپل مجاهدین اوربني وشته وی انتم الفراعون تاسو چې دشمن را تاسو له بالکل په مدینه کې یې دومره غرتي زنا وټر دې په صحابي کوله ننواتو یو ਵਿਭید بیاونو دغه وا او وی ویله کوله بالکولا نواته نشي تخر رسول الله تشکړه ت څنګه برترا تختي رسول الله چې حالت خبر کې وی ویله دا فرارون دي بلکې دا کرارون دي دشمن لزان نشي روسګه اوس به پیامل کوي او انا منهما او اې دې په اړه لکه سم يمات ته رب العالمین پکه حربانه کړني دي بلکې دا تکدیک دي چې دارا او دوپاره اوس برتپا غوونه حمله کې ځاور ته دا چې بده چې څو پیډیرو یو پیدا دې په او دارود چې دریزه مجاهدین د ولاکه په وجه له او ور کړه الحمدلله سخروبون راغله شو او هو د محمد سن مجاهدین دی عليه الصلاه والسلام دریزه کسان د ولاکه چ ماتینو په دی خپل کوم نه اوروب رافره واتو دوی اند خالد بن ولید تكتیک معلوم شو رسول الله تعالی انص سن آشنا سره دی تقریبا سر غزاګانو کې برخه اخیسته دي په بدر باندې راغلي دوی دا خبره کړی دا چې رب العالمین دی هغه چې هغه جنگ پاتې کیږي په دنیا حتى دي حسن دمو په دې جګړه کې لگے دله محمد رسول الله صلی الله معلوم شو او سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیرداری چې فوجین دي مجاهدین دي درې زره فوجین دي دولکه لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیرداری د وجنې او اورو سنشوا الله رب الی زد دی دی صحابه کرام تعبیرداری متاثر لاله نصیب کی الله رب الی زد دی موږ تاسو ته الله تعالی محمد والي او صحابه اجمعين بر